Tarda a tots, amics i amigues del programa Ares de Cultura Tornem a estar en òrbita, diria jo Diria Perquè fins ara hem intentat Perquè l'han demanat les persones Posar altres tipus Diguéssim, de programa Que ja havien fet Perquè no podíem estar aquí pràcticament Treballant I estar amb tots vostès Per tant, ja tornem a estar amb tots vostès des d'aquí Bé, espero que estiguin bé i desitgem que també la cosa duri bé. Anem a veure. Anem a parlar d'una tortuga gegant. Una tortuga que es diu, o que li han dit sempre, Diego. Diego. Aquesta tortuga resulta que la van agafar perquè, amb una paraula, o sigui, amb en el lloc on hi havia tortugues havien pràcticament un no quedaven, no en quedaven en cap lloc del món. Aleshores aquesta tortuga la van agafar que ja era gran, ja era gran, però però'en viu en un lloc que hi havien encara dos femelles i a veure si es podia multiplicar. per què? perquè aquesta tortuga gegant no s'havien donat compte i es havien acabat tots els exemplars. Aleshores, van intentar amb aquesta a veure si reproduïa. La qüestió és que, amb uns quants anys, però bastants anys, eh?, bastants anys, aquesta tortuga vull dir viu molts i molts i molts, i molts anys, eh? Doncs ha estat 87 anys, 87 anys, perquè viu molt més i encara viure més. 87 anys, doncs, amb una paraula, amb les dues femelles que havien, s'han començat a multiplicar. I al multiplicar, què vol dir? Han nascut femelles, han escut mascles, i amb una paraula, ell ha tingut 800 fills. 800 fills! Ara, el trauran del post on no el van tenir que havia multiplicat d'aquesta manera, diguem, la seva manera de ser i l'han tornat després de 87 anys, doncs a un lloc perquè estigui tranquil i, en fin, es diu Diego. Ara s'ha convertit en un exemplar el més famós de tortugues gegants del món. Ha tornat a la seva illa, a la seva illa que és d'on la van treure, perquè ja no en quedaven en lloc, a l'arxipèlag de Galàpagos. Però gràcies a ell, ha ajudat a salvar la seva espècie. Perquè la seva espècie és que no quedava res. No quedava res. Per tant, la tortuga Diego torna a casa. A casa seria el seu lloc. Ara ja no tenen cap problema. Ja no tenen cap problema. Cap ni un. Aleshores, vull dir, quan se la van endur, o sí? Sigui, era perquè la necessitaven, perquè no n'hi havien. Necessitaven un remei. La situació estava molt malament, molt malament. Per tant, la van capturar aproximadament a l'any 1933. Imaginem-se, imaginem-se. I ara, de 33 fins ara, ha tornat a la seva illa, perquè se'l van endur-me un lloc. Per pues Perquè fes, diguéssim, la procreació de tots els altres ara ja no està en perill d'extinció. Per què? Des del moment que era ell sol amb dues femelles, i van començar a multiplicar-se, a multiplicar-se, a multiplicar-se, o sí sigui, després dels fills, els fills han sigut els, han sigut els altres, l'altra generació, l'altra generació també han nascut, i ara amb una paraula. Actualment hi ha aproximadament al voltant de 2.300 exemplars entre femelles i entre els altres. I estan ja repartits per tots els llocs del món. És que els estan repartint per tots els llocs del món. Quan, en l'any 33, va resultar que només en quedaven res. Dos femelles i una altra, que no era la femella, que era ell. Aleshores, vull dir, van dir, a veure com ho, com ho farem. A veure, i potser pues, sí, hi ha, ha hagut anys, no ens hem t'enganyat, però ara ja hi ha 2.300 exemplars. Normalment, normalment, estan en les illes dels Galàpacs. Per què? Perquè és el lloc on per la climatologia i per la manera de ser és el lloc on es reproduiran més. Però, tots aquelles persones que en vulguin anar a la seva terra, els podran demanar. Perquè, des de l'Ego, si l'any 33 no intenten fer lo que han fet, ja no n'hi hauria ni una, ni una, ni una. I ara, què passa? El Diego, es li diuen en Diego, el Diego, que tinc la fotografia aquí davant mateix, el Diego no salveu ni gran ni jove, se'l la mort de normal. Aquest tipus de tortugues és que poden, vull dir, és una tortuga, ja se'n diu, la tortuga gegant. Ja no dic el nom raro que té, que és el Xelondislis Hundesís. No és una tortuga normal i correnta, és una tortuga... I, doncs el tenen allà, ara en una altra illa, que és on estava, on seva, on era el seu lloc l'han deixat amb unes altres quantes, que faci el que vulgui, però ja no per la necessitat que forçosament tenia que anar, diguéssim, tenint més fills. Però ara calculen, more de Déu, que encara viurà d'anys i anys i anys i anys. I aleshores, ara sí que els viatges que van la gent cap allà... Bé, bueno, ara ja sabem el que passa amb els viatges, però bueno, quan vagin cap a aquell cantó doncs, aniran a veure la famosa tortuga aquesta, Diego, perquè doncs perquè se n'ha parlat molt de que ha sigut ara ara en l'any 2020, el mes de juny, que donc l'han transportat i han comptat els Baiar, el, el, tots els exemplars que, que hi havien gràcies al naixement i la força d'aquesta tortuga doncs, ha sortit com una cosa normal amb tots els diaris i és molt curiós, molt curiós. Bé, aleshores si algun dia algú, pot anar de viatge cap a un lloc d'aquests, cap als clàpagos, anar a veure a la tortuga Diego, i després podem mirar-nos a tots els que vulguem, perquè n'hi ha tants que ara ja els començaran a repartir per tot el món. Bé, me n'alegro moltíssim de poder estar altra vegada en aquí la ràdio, en directe, estar junt amb vostès, que sempre estan escoltant, que sempre els agrada... Aleshores, a mi també m'agrada moltíssim poder estar amb tots vostès des d'aquí que rebin aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai, mai, mai Salut, salut, salut eh, que és el que hem de tenir per poder-nos, un, parlar i els altres, escoltar Fins al dia venent Adéu, adéu, adéu Una abraçada per tots, molt gran i un petó Adéu, adéu, adéu